Маршрут проліг до Червоного дому, куди мав приїхати на зв'язок із Латишем кінооператор Гінтер. Латиш повернувся в піднесеному настрої. З польової сумки він дістав списаний аркуш і врочисто промовив. «Послання Кудрявому від того самого. переклад з Латиської». Майже кожного погожого дня на порти Люїпаю і Венспілс пролітають червонозуріні ескадрильї бомбардувальників. Нальоти авіації відбуваються і вночі, і тоді вогняні спалахи на небі видно, мабуть, і вам. Художньо пише, зауважив я. Не дарма кінооператор. Читай далі. Протиповітряна оборона портів дуже сильна. Німці всюди понаставляли зенітних батарей із гармат різних калібрів. Коли бомбардувальники підлітають до портів, їх зустрічають сильним щільним вогнем. Стріляють із палуб суден і кораблів, штормовики і пікіруючі бомбардувальники пробиваються крізь загорожувальний вогонь і скидають бомби на судна. Тільки за останні дні потоплено вісім транспортів і два бойові кораблі. На жаль, немало й російських пілотів загинуло у цих нальотах на порти. Той самий. Латиш помовчав, а потім додав. Ну, як? Фразу про кількість знищених і пошкоджених суден передати можна. Правда ж, Але А весь лист для підняття духу наших людей. Здійснюючи рейди по 10-15 кілометрів по лісовому масиву, кудрявий балтієць все ж обирали такі квартали лісу, яких була б хоч одна землянка – викопана ще восени тими, хто думав втекти від німецьких окупантів і діждатися у лісі Червоної армії. Та більше нашим дахом було небо. Ми вже давно звикли до гуркоту літаків, які, звичайно, могли нас засікти. І якщо ці літаки радянські, то вони бомби не скинуть. Коли ж пролітають німецькі то що вдієш? Не замерзати ж уночі на морозі? Частіше ми ночували поблизу штабелів дров. Хлопці розкладали чотири чи п'ять вогнищ і лягали вілом навколо кострищ, ногами до полум'я. Чоботи черевики завжди мокрі. Біля вогнища черговий підкидає дрова, слідкуючи за тим, щоб іскри, які падали на одяг, були одразу ж погашені. Ще треба раз-пораз раз будити і того, хто сам не перевертався з боку на бік чи на спину, бо можна і підморозитись. Я часто погоджувався чергувати біля вогнища не лише за себе, а й за когось із плюх. О півночі впередранкові години, о тиші аж у вухах дзвенить, Аж не віриться, що ми на війні. А цієї ночі я першим підняв руку, почувши запитання. Хто чергуватиме біля вогнищ? Підкидаю березові і ялинові поліняки і цурупалки. Перевертаю бійців на їхніх твердих ложах. Моє діло висити іскри на одежі. Ще слідкую, щоб не загорілись, бував коло чоботи. Чи ганчір'я, якими обмотані ноги, занотовую у свій зошит при світлі полум'я. Подовго дивлюсь на вогонь, а дивитись на полум'я не втунуся ніколи. Дивлюсь і в темну ніч, що зачаїлось між високими ялинами, соснами, і на зорі які зирять униз крізь шапки високих сосон. І раптом вереск,